Beinaat goitia gazteizarraren benize proiektuak irabazi du elkarritaletxeak EHz eta festivalak eta antxeta irrratiak sortutako paradizu zinineema musikaren beka beka hoi esker, hamar euroko sariarekin, disko batekoitzi editatu eta sustatzeko aukera izanen da eta bi hogeita lauko EHZ eta ere izanen da zuzenean. Behardan guztiek. Beinaat goitiak ahogun on? ajo unon eta zorionak eskeragako espero zenuen nola hartu duzu berria ba ba egia sanduen espero ola azkenan musikaren etengabe zaude ba piskate kantuak diseinatzen ta buruan e, sortzen eta ba golako gauzak piskat sorpresaz e, iristen dira eh eta ba hori egia sanduen espero eta bakiston bultzada da es eoako proyektu aterako eta osapozik. E, erranen dugu, e, proiektu honetan, astapenetan bazara ere, e, musika ibilbide honetan baduzula ere, esperientzia, ez da montauk taldean arituta, aritutakoa baitzara, eta bestelako proiektu batzuk ere izan dituzulako beste arlo batzuetan, e, beriz eduzu orain eskutartean duzun proiektua 2008an asizinen e, e, proiektu honekin bueltan? Hori da, bai... E ha ba, ja, osturten gururekin hasinintzen e, mundu hontan, ba, lagun arteko talde batekin tala eta gero montaubuk e, sortu genuen ere eta bai duzu beizela hori bi inguruan e, baia ja, bakarkako bidea edo hasi e, nuen, e, ba, pixkate erramita berriak deskubritu eta sintetitza horeak eta eta ba, e, pikate soinu berien bilaketa batetatik edo sortu zen benize lehen diskoa ere orain dela urte bat, argiteratu zenuen, eta orain bigarren, na, plazaratu al izanen duzu, beka hau bultzada bat izango dela esan diguzu, eta esango dugu pxate, proiektuaren ondik norakoaz jabetzeko musika elektronikoa duzula bihotzean, eta tradizioa eta modernitateren arteko lotura bat bilatzen duzula zure proiektu honen bidez? Bai, bai, azkenean e elektronikaren, gaur egungo musika elektronikoaren oniarrian, biskak ba, tripetan ez, e, ba, iturri asko egon daitezke ez, eta nik uste azkenean e, talde bat edo bestea biskak definitzen duena, ba, tripa horietan dagon e, jatorri hori dela ez, eta biskak ba, bakoitzak bere, bere identitatetik edaten du, eta nik ba hori, gure e, kulturaren jatorriaren iraganaren e, E, iturri horietatik edaten dut eta pixkat bat oinarriak edo etengabeko keinuak ba, hortik doa ez. eta gero hizkuntzaren kontua ere hor ba, euskara ba, pixkate urratzeko bidean dago ez elektronikaren mundu hortan eta hoi dira pixkate ba, benizeen oinarriak edo oi dira. Mm Horain -hmm. e, lanarekin ezabiltzapuru belari, errantu urte betean disko bat grabatzeko e, ba, eta plazaratzeko aukera izanen duzula eta ehz ere izanen zara. Hori ere berri ona izan da zuretzat? Bai, noski, noski. EHZ-etan e, ba, ikusle bezala urte askotan egon naiz eta gero montaukekin ere e, jovenun urte, urte baten. Eta hori, ba, e, urretuztak ineretako EHZ-etan Ba, buruan daukadan proiekturako, ba biskate, plaza tipoa da, ez? Plaza e, eredua. Eh ba hori, euskalduntasuna benetan garatzen duen festival bat eta ba, oso, oztakit, oso eroso sentitze sentidazten lauen e, tokia da hori bai. Ameñatgoitia, iruditzen bazaizu, berriz ere elkar egoteko parada izanen dugu proiektua zabalago eta sakonago hitz egiteko, bai? primeran eskeri asko ba mi eskerbeinat izan ongi aio zer ziren aurginen ekudak isoski urdinatea argiak uzkuan Gaituenean Faltan zaitut nere aldamenean Lagun zirenak ez ezagun direnean Bereitsi da bizitza bakoitza behar